Paris, anul 1638. Palatul este în mare fierbere. Ludovic al 13 lea așteaptă un moștenitor. Regina trebuie să nască din clipă în clipă. Printre coloanele din sala tronului, alunecă tăcut cardinalul Mazarin și umbra sa intrigantul Fouquet. Dacă, dacă majestatea sa va avea un fiu. Fiul va avea nevoie de un preceptor, nu-i așa eminență Ești ambițios, okay. Singura mea ambiție este să servesc Franța, eminență Chemat de urgență la aparat, cavalerul D'Artagnan pătrunde în sala de audiențe și se înclină înaintea regelui Majestate, cu multă smerenie sunt la ordinele de dumneavoastră. Bine că te văd, credinciosule, dar, tamial. prezența dumitare îmi dă forță noi, îmi dă curajul pe care simt că l-am pierdut. Majestatea voastră nu trebuie să se descurajeze. Această așteptare m rost, m-a măcinat cu totul În aceste împrejurări se cere multă răbdare Chiar și de la un red Mai ales că, iată, mi se pare că vine moașa să ne aducă majestate. vestea cea mare E băiat, majestate oh, O frânezețe de băiat Priviți-l Băiță-l Binecuvântat să fie cerul Băiască-l, frântorul tronului Băiască-l, frântorul Bă dă Dă-mi-l, dă-mi-l Colben, nu, Mazaren, hai cu mine pe balcon, să ne grăbim să-l arătăm poporului pe viitorul rege, pe Ludovic al XIV-lea. Ce s-a întâmplat, Am mea doamnă? Pe majestatea sa să vină în grabă în apartamentul reginului Dar ce s-a întâmplat? Un, un lucru foarte neașteptat Ce anume? Nu pot să spun Vă rog, comunicați reginului În aceste clipă, majestatea sa vorbește poporul. Totuși medicul insistă să vină numai decât Bine, doamnă, voi comunica Iată pe domnul Colbert Domnule Colbert Domnule Colbert Da, doamnă Vă rog să poftiți în apartamentul Reginei. De ce? Are să vă spună doctorul. Veți vedea. Vă rog, urmați-mă. Vă urmez, doamnă. Ce s-a întâmplat, doctor? Domnule Colbert, majestatea sa Regina a născut încă un copil. Cum? Încă un copil. Este tot băiat? Da, domnule, tot un băiat, e... un geam Un alt fiu, un alt... Să-l ducă lui? Nu, nu se poate Domnule, doctor, mai știe cineva despre acest eveniment? Numai eu și moșa. Nu trebuie să mai afle absolut nimeni, înțelegeți? Taina asta trebuie să rămână între acești patru pereți ca un jurământ sfânt pentru Franța. Dați-mi, vă rog, prungul. Îl luați și pe acesta. Știți prea bine că fii Majestății voastre aparțin Franței. Ce s-a întâmplat? Majestate. Hm. Poți vorbi, Colbert. Știi prea bine că Dartania este prietenul nostru și nu trebuie să-i ascundem nimic. Spunem. Despre ce este vorba Majestate, este de datoria mea să prezint majestății voastre Pe cel de-al doilea fiul al său ce? Destinul a hărăzit Franții doi dofi. Doi fi? Doi ai tronului? Oh, majestatea voastră știe prea bine că nu poate exista decât un singur moștenitor Viitorul Franței atârnă de tăria majestății voastre hmm. Nu uitați că mai întâi sunteți rege și apoi tată Să ucid pe unul din proprii mei fii nu. nu să ucideți, majestate să... să îndepărtați pe unul din ei Dar nici. acest lucru nu trebuie să-l știe nimeni Dar... Nici măcar pruncul cel îndepărtat Și în cine aș putea să am atâta încredere? Într-un singur om, în D'Artagnan D'Artagnan? Să-mi pierd și fiul și pe cel mai bun prieten? Este și prietenul meu, majestate, în credințație lui copilul. Va părăsi Parisul, va merge în Gasconia, îl va crește, îl va îngriji, da. îl va educa în spiritul lui cinstit și vrednic. Da. Va ieși un cavaler demn și integru din fiul suveranilor ei, și astfel Franța va fi salvată. Bunul meu d'Artagnan, majestate, de multe ori am luptat împreună pentru Franța, de multe ori ți-ai pus viața în primejdie pentru mine. Vrei să mai dăruiești o parte din viața ta și pentru fiul meu? Se înțelege, Sire, Dar sunt soldat. Îți mulțumesc, prietene. Iată, încredințez brațelor tale viteze și inimii tale cinstite pe cel de-al doilea fiu al meu. Dacă mă va întreba vreodată care este numele tatălui său. Spune-i că tatălui... A dat totul pentru Franța. Vreau să se numească Filip. Dorința maestății voastre va fi respectată în totul. Majestate! Ah. Domnilor, și-acum rog pe toți cei ce au luat parte la această neașteptată întâmplare să păstreze cea mai deplină discreție. Să-și fac o datorie de onoare din această taină. Nu am fost în această cameră decât șase persoane. În afară de încă una, care mi se pare că s-a ascuns sub draperie. Cum? Priviți, majestate! Oh, fuce! Majestate! Te rog, domnule, să-i explici numai decât prezența dumitale în această încăpere. Sire, eu nu sunt decât un neînsemnat, un umil și mic servitor al majestății voastre. Dar când este vorba despre interesele patriei mele, ale Franței, atunci, atunci sufletul meu se înalță, devine mare. Nu înțeleg ce vrei să spui. Vreau să spun, majestate, că văzând agitația din palat și presimțind că se întâmplă un lucru grav, am vrut să vin cu orice preț în ajutorul suveranilor. Și? Și împins de nepotolitul meu de votament, fără a mai întreba pe cineva, am intrat în acest apartament. Da. Și pe urmă? pe urmă? Pe urmă, văzând despre ce este vorba, am vrut să mă retrag, însă, însă nu mai era cu putință fără a fi observat. Și ai găsit cu cale să te ascunzi după această draperie? Rog pe majestatea voastră să mă ierte, însă, însă împrejurările au fost cu totul împotriva mea, altfel. Deci, dumneata, ai auzit toate cele ce s-au petrecut? Cu toată voința ce mi-am impus de a rămâne surd, Totuși, urechile mele n-au putut fi împiedicate, sau aud, Asta majeste. e o mare întrasâneală. Care ar mm. trebui să fie pedepsită exemplar. <gântări> Din nefericire, însă, astăzi nu mi-este îngăduit să pedepsesc pe nimeni. E ziua când s-a născut moștenitorul Franței. Au trecut 22 de ani de la această întâmplare. Ludovic este rege al Franței. Fouquet, fostul om de încredere al lui Mazarin, folosind taina celor doi gemeni, a ajuns ministru pe lângă Ludovic. În calitatea sa de profesor și educator al acestuia, a reușit să scoată din rege un adevărat tiran, aspru, lacom. Risipitor și destrăbalat. <laughs> majestate! Ce este fuchie? Vă rog să poftiți la fereastră, majestate. De ce? Am adus speciul de al treilea condamnat. <laughs> Spunzătoarea este gata. Călăul i-a și pus lațul de gât. Priviți, majestate! Ia uite ce vrajcan! Ce zici? Se va rupe fringhia cu el sau nu? Cu se va rupe precis. Eu cred asta. că nu. Pune-mă în cu Pe 50 de luni. Ah, nu, nu, nu, nu, nu, pe 100. Pe 100, sută. lăsată. <laughs> Intră! Da, Rugă pe majestatea voastră să mă ierte că am întrerupt-o din lucru. Da, da, da, un moment, colbe, okay. pentru execuția următoare... Dublăm, cu multă plăcere, majestate, cu multă plăcere, <laughs> însă din nefericire domnul Colbert a oprit celelalte Ce? execuții. Pentru care motiv ai făcut asta, Colbert? Azi dimineața a sosit din Spania alteța sa, Princesa Maria Tereza, oh. logodnică majestății voastre, Sosirea ei nu poate fi primită cu execuție. A și trebuie să-mi strici cheful pentru această femeie cu care vrei să mă căpătuiești. Majestate, această femeie va fi viitoarea regina Franței. Ofturi! Ofturi! Altceva! Mai ai de comunicat? Sire, ar trebui să renunțați la dările puse pe sari. Pe sari? <laughs> <laughs> Auzi, ce? Bine, dar acest venit este al regelui! Al meu personal! Ce preținți dumneavoastră ta, este ridicol! Să renunță la atâtea milioane! Înțelici? E un venit sigur! Nimeni nu poate trăi fără sare. Bine că mi-am amintit, majestate, trebuie să aplicăm măsuri drastice în Gasconia. Foarte bine! Orașul Tartas pretinde că este scutit de orice dăr și refuză să plătească, opunându-se funcționarilor. Se opun! Majestate. Mai mult chiar, majestate, s-au încăierat cu emisarii noștri, i-au bătut și i-au pus pe goană. Și cine sunt acești răzvătiți? Unul dartanian, cu un tânăr anume Filip care pretinde a fi fiul lui și încă trei prieteni ai acestuia, Atos, Portos și Araris. Da. Acești nesupuși trebuie să fie pedepsiți numai decât Sire, pe D'Artagnan îl cunosc Ei, și? Pentru meritele sale în luptă, tatăl majestății voastre A scutit de orice dăr Tartasul orașul unde s-a născut cavalerul D'Artagnan Asta pe semne ca răsplată pentru un serviciu special Ludovic al 13 lea a pus interesele Franței înainte de ale sale Domnul Fuchie știe acest lucru foarte bine Să se strângă dările de Gassonia. Iar răzbrătiți-i să fie arestați! Am sesizat gândurile majestății voastre. Cei cinci răsculați au fost arestați. E, sunt de bine, ieri bine. oaspeții bastirii. <laughs> sire, vă rog să nu uitați că dispoziția scutirii de dări a fost luată de tatăl majestății voastre. Nimic nu rămâne veșnic, domnule. Vreau ca acești netrebnici să fie spânzurați. E o mare impietate, Sire. Oamenii nu sunt vinovați. Și cel mai tânăr dintre ei, Filip, seamănă la înfățișare cu majestatea voastră. <laughs> mult... Ce? Seamănă cu mine? Uimitor, majestate, Cum? uimitor. Ca două picături de apă, paznicii de la Bastirea, crezând că ele este majestatea voastră, i-au dat onorurile. E foarte amuzant. Da, da. Ei, aș vrea să-l văd și eu, Fuché. Dă dispoziție ca să fie adus numai decât aici. Da, majestate. Între timp eu voi trece în apartamentul domnișoarei de la valier Ea mă mai ajută să uite de problemele plictisitoare ale statului Fughe hmm. <hide> Bună ziua, domnilor! Fughe, te de știam ambițios, scrut, viclean și hrăpăreț dar acum am constatat că ești lipsit și de simțul onoare. Și cum ai ajuns dumneata la această constatare? Văzându-ți faptele nedemne, știi foarte bine cine este D'Artagnan Tot atât de bine cât știu cine este Filip Dacă nu mă înșel ți-ai luat un angajament de onoare pentru păstrarea acestei taimi. Recunosc, recunosc, însă voi face mai mult Voi face să dispară cu totul acest secret de aceea am și hotărât să-l spânzuri pe Filip cu ai săi Odată cu dispariția acestora, nu va mai fi nicio taină Ei, te înșel dacă ți imaginezi că înainte de a-l spânzura Nu va afla toată lumea cine este Filip De la cine se afle? De la mine! Vorbește mai încet, domnule Colbert Uiți că aceasta este o mare taină Domnilor, vă pierdeți vremea în discuții inutile în timp ce domnișoara de la valier aici de față, mă vestește că logodnica mea, infanta Spaniei, se găsește la poarta palatului. Am și dat dispoziție să fie condus aici, domnule Colbert. Să o primim cum se cuvine, majestate. Ar fi bine ca recepția să se facă în sala tron. nu, nu, nu. Vreau ca viitoarea regină să vadă cât este de ocupat regele. Da, majestate. Să vii aici, în camera mea de lucru. Da, majestate. Alteța sa, principesa Maria Tereza, infanta Spaniei. Rog pe alteța voastră să intre. Prezint regelui nostru de alteța sa, principesa Maria Tereza, infanta Spaniei. Alteță? Majestate? Vă prezint pe domnul Fuchie, ministrul meu apropiat. Alteță. Domnule ministru. Și vă mai prezint și pe domnișoara de la valier. Alteță. Felicită-mă, domnișoara de la valier. Mă logodesc. Felicitările mele, majestate. Alteță, vă doresc multă fericire. Da. Ah. da. Mă retrag pentru a nu deranja tânăra pereche Majestate, alteță La ce se gândește frumoasa mea logotnică? Mi-am amintit că domnul Colbert mi-a vorbit de o recepție strict familiară a. Domnișoara de la Valier. Vă rog să considerați că domnia sa face parte din familie După cât sunt informată, familia regală nu se înrudește niciun fel cu acest nume da, da. Nu au importanță informațiile și numele Aici regele o rânduiește totul Aceasta este o tradiție a curții regale Aha. Nu vă speriați S-a tras o salvă de tunuri în onoarea mea pentru asta nu trebuie să tresăriți Nu am tresărit din cauza tunurilor a, Nu? Ci mai mult din cauza tradiției curții regale Da, da, da. da. da. Rog pe alteța sa să ne spună ce impresii a făcut Franța Da, da, alteța, da, Și bună și rea Când norodul este îmbrăcat în zdrențe Iar curtea regală în catifea Starea unui popor lasă de dorit oh, wow, t -a -t -a. Vă interesează poporul francez atât de mult? Se înțelege, oh. de vreme ce am consimțit să fiu regina lui Monarhul trebuie să fie sluga statului În Franța este altfel, statul sunt eu ah, ce asta? Ce, ce? s-a întâmplat? Ce? ce este cu această piatră care te cupringea de bună seama că este un protest delicat împotriva statului. Ma, ma, ma, ma. Recepția a luat, sfârșit. rog pe alteța sa să mă urmeze. Să vă urmez, domnule Colbert. Majestate. Alteța? Majestate, da, a, a. atentatorul să fie prins și cercetat numai decât. Da, da. Să rămâie aici, puche. Da, da, da sunt, sunt la ordine majestății voastre. Căstire! Ce este, domnișoară? Iertați-vă că dau buzna, dar voiam să vestesc pe majestatea voastră că agresorul a fost prins. Asta mă bucură, domnișoară, de la valier. Cine este individul? Nefericit, un Aptiu. cerșetor în zdrențe, un flămând. A spus că a făcut-o din disperare, Om? ca un act de protest împotriva mizeriei. în care trăiește. Apoi... Strâns cu ușa de către comandantul poliției, a mărturisit că s-a organizat o conspirație care va atenta la viața majestății voastre. Cum? Da. La viața mea? Da. Cum? Când? Chiar în cursul zilei de astăzi, în timp ce majestatea voastră se va duce la catedrală să aprindă o lumânare în amintirea tatălui vostru.